Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei care au primit o credință de același preț cu a noastră. Prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, harul, pacea, să vă fie înmulțite, prin ce? prin cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu Lui putere ne-a dăruit tot, tot ce este necesar pentru viață și evlavie. Prin ce? Prin cunoașterea Celui care ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat Promisiunile lui ne-spus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași ai naturii Dumnezești. după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi. Toată silința. Pentru ce? Ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta, cunoștința. Cu cunoașterea stăpânirea de sine. Cu stăpânirea de sine, răbdarea. Cu răbdarea, Evlavia cu Evlavia, dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plina cunoaștere a Domnului nostru Isus Hristos Însă cine nu are Aceste lucruri Este orb Umblă cu ochii închiși Și a uitat Că a fost curățit De vechile lui păcate De aceea, fraților Căutați cu atât mai mult Să vă întăriți chemarea Și alegerea voastră deci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Într-adevăr, în felul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. De ce sunt gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea Chiar dacă le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Însă consider că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji, aducându-vă aminte. Căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni curând, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da silința, dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna minte de aceste lucruri. Într-adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme șugita răcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărția Lui că El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Atunci când din gloria minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer. Când eram cu el pe muntele cel Sfânt Și avem cuvântul proorociei făcut și mai tare La care bine faceți că luați aminte Ca la o lumină care strălucește Într-un loc întunecos Până se va crăpa de ziua Și va răsări luceafărul de dimineață În inimile noastre Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din scriptură nu se explică singură, că și nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt. În popor s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare, tăgăduindu-l pe stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din cauza lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lor, vă căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Însă judecata e paște de multă vreme și nimicirea lor nu doarme. Căci dacă nu i-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc, unde sunt Înconjurați de întuneric Stau acolo Legați cu lanțuri De ce? Pentru că sunt păstrați pentru judecată Dacă n-a cruțat el lumea veche Ci l-a scăpat pe noi Acest propovăduitor Al neprihanirii Împreună cu alți șapte inși Când a mi potopul Peste o lume de neleguiți dacă a condamnat el la pire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora. De ce? Ca să slujească drept exemple celor care vor trăi în nelegiuire. Și dacă l-a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletului drept, din cauza celor pe care le vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Înseamnă că Domnul știe să scape din încercare pe oamenii temători de Dumnezeu și să-i păstreze pe cei nelegiuiți. De ce? ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei care umblă după pofta lor necurată și disprețuiesc autoritatea. Îndrăzneți și îngânfați, ei nu se tem să bat jocorească stăpânirile cerești, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nici o judecată bagiocoritoare împotriva lor. Însă aceștia, ca niște animale fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, bagiocorind ce nu cunosc, vor muri în însăși stricăciunea lor. Își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri, ziua în mare, ca niște întinați și pângăriți. Se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când iau masa împreună cu voi. Le scapără ochii de desfău și nu se satură de păcătuit. Ademenesc sufletele nestatornice, au inimă deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Însă a fost monstrat aspru pentru calcarea lui de lege, cum o măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus friu nebuniei profetului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată bezna întunericului. Ei vorbesc cu trofie lucruri de nimic. Îi ademenesc cu poftele firii și cu desfrânări pe cei care de-abia au scăpat de cei care trăiesc în rătăcire. Le promit libertatea în timp ce ei înșiși sunt robei ai străcăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Într-adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune proverbul adevărat. Câinele s-a întors la ce versase. Și scrafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Preubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă doresc să vă trezesc o minte sănătoasă. Prin ce? Prin înștiințări. De ce? Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții prooroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori, plini de bagiocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice Unde este promisiunea venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul creației. Căci în mod voit se fac că nu știu că odinioară cerurile au existat prin cuvântul lui Dumnezeu. Și, prin același cuvânt, pământul a fost scos din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin apă iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Pentru ce? Pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Însă, preiubiților, să nu uitați un lucru. Că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani. Și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți, toți să vină la focăință. Ziua Domnului. Însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet. Corpurile cerești se vor topi pe mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri se vor strica, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și corpurile cerești se vor topi de căldura focului. Însă noi așteptăm ceruri noi, și un pământ nou, potrivit promisiunii Lui, în acestea în care voi locui neprihănirea. De aceea, prea fiindcă așteptați aceste lucruri, străduiți-vă să fiți gata și să fiți găsiți înaintea Lui fără pată, fără vină și să fiți găsiți în pace. Să credeți că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu a Domnului nostru este mântuire. Cum va a scris și preobitul nostru, frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le interpretează greșit ca și pe celelalte Scripturi spre pierzarea lor. Voi deci, preiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați în rătăcirea acestor neleguiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și cunoașterea Domnului și a mântuiturului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slavă acum și în ziua veșniciei. Amin.